Мост Български език за чужденци. Автор Георги Ангелов. Първо издание 2024 година. Всички права са запазени. The most of Bulgarian is a foreign language By Георги Ангелов. First edition 2024 All Rights Reserved.